السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال الشيخ عبد السلام ابن برجس الابل الكريم عليه وعلينا رحمة الله الأصل العاشر والأخير التزامنا بالكتاب والسنه في كل شؤوننا وأحوالنا هي ني مسingi wa mwisho katika silsila ya usulu dao salafia asima alsheikh bin salam rahmatullahi alayh altizamuna bilkitab wa sunnah kujifungamana kwetu kwa quran kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala na fi kulli shu'unina wa ahwalina katika kila jambo letu na katika hali yote na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam aslama rahmatullahi alayhi altizamuna bilkitabi wa sunna fi kulli shu'unina wa ahwalina huwa asl lusul walhakimu alayha Asema kuwa hii ndiyo msingi ya misingi ambokuwa vyote vilivyotangulia via asisi juu yake wadhalika wukufan inda kauli lallah subhanahu wa ta'ala na hilo ukisimama katika kauli ya allah subhanahu wa ta'ala utalitambua kala tabarak wa ta'ala wa makana lilmu'minin wa la mu'mina idha qadallahu rasuluhu amra an yakuna lahum min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ها يكون باسا واومني وكيمه نا امني وكيكي اذا قال الله ورسوله امرا بين الله سبحانه وتعالى انما يحكميا جambo نا متume wake صلى الله عليه وسلم jambo اي يكون من امرهم ها يكون باسا إِسْقُوا قضاء نَحْكُمُ يَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَّتْمُِّي وَاكِ وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا نَمْبَاي أَتَمْوَاصِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَّتْمُِّي وَاكِ بَسِي أَمْپُتُوكَا پُتُوفُو اُلُقُوا وَوَازِي هِي آيَةٌ دَلِيلٌ يَقُوا اللَّهُ الله وَتَعَالَى أَمِ أَمِ پِتِيشَا حُكْمُ نَمْتُمِي وَاكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ نَ Haimpasi mtu mu'min yeyote awe ni mwenye kufalifu jambo hilo na atakayekhalifu basi ni atakuwa amemwaasi Allah subhanahu wa ta'ala na amepotea amepotoka potofu ulokuwa wawazi. wazi wa kaulu subhanahu wa ta'ala imekuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inma kana inma kana idha ila Allah wa rasuli li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ilikuwa ni kaul ya waumini pindi Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam anapowalingania ili waje katika hukumu baina yao Mwenye Mungu ahukumu baina yao ilikuwa wasema Samiina wa ata'na tumesikia na tutoitikia kwa kutii wa ulaika humul muflihun hawa ndio ambao kwa وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ نعم باي atamtu Allah subhanahu wa ta'ala na mjombe wake na kamsha Allah subhanahu wa ta'ala na kamnyenyeke fa ulaika humu humu al-faizun hawa ausema mtuini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume mtume sallallahu alayhi wasallam fa anta wallahu fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma humiltum indapo ipa nyongo toa ya Allah subhanahu wa ta'ala basi alayhima hummila We utaulizwa juu ya uliobebeshwa wa alaykum ma na wao watakuja ulizwa juu ya waliobebeshwa wa in tutiyu hutahtadu inna mutakabbumtu ilayka mutume sallallahu alayhi wasallama basi mtongoka wama ala ar-rasuli illa al-balagu al-mubin nawala hanajukum lingine mutume sallallahu alayhi wasallama ila kufikisha ujumbe wa mawlawati afikishe kwa uwazi nasema wal ayatu fil hathi ala al-kitabi wa sunnah wal na aya na sunnah zilizokuja katika kuhimiza na kuamrisha kushikamana na Qur'an na sunna ni nyingi zaidi haya ni baadhi ya hizi ni baadhi za ayat na kadhalika tataja ahadith katika mlango huo wa kuhimiza kushikamana na Qur'an na Sunnah wa alhadithun rasulillahi kadhalika waminha na ahadith kutoka kumtumia sallallahu alaihi wasallam miongoni mwake madhaba fi sahihi muslim ni Hadith sahih katika Sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fi hijjatil wadaa akbar jam'a lil muslimin alisema mtume sallallahu alayhi wasallam katika msimu wa hijjatil wadaa ambapo kwa kulikuwa na mkusanyikano mkusanyikano mkubwa wa waislamu wa qattaraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu ini ittasabtum bihi kitabu Allah na nimeacha au nimewachieni ambacho kwa hamtpotea baada yangu mimi au baadaye mtakaposhikamana nayo nayo ni kitabu cha Allah nimewachia jambo ambalo amba kulikuwa hamtpotea mtakaposhikamana nayo kitabu Allah kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Watabata ta'yidan fi mustadrak al hakim na imekuja katika mustadrak al hakim عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين قومتم يمسما نمو عيشيني فيتويلي لا تبلوا اذا تمسكتم بهما هم تضيع متكابشكمانوا كتاب الله وسنتي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنني ولا يتفرق حتى يريد علي الحوض na hawatu na watu mpaka watakapokuja katika haudhi yangu kunywa maji ndipo itapak, itakapo itakapobainishwa na kufarikishwa baina ya ahli sunna kunywa na wasokuwa ahli sunna wataambiwa suhkan suhkan watafukuzwa mbali wasiwenye kunywa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi sallama hizi ni hadith mbili au ni hadith kusiana na kushikamana na Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Sunna ya Mtume Salla Allahu Alayhi wa Sallam. Wa Qala Ibn Abbas radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhuma fi qawlihi Subhanahu wa Ta'ala: "Man kutiba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Hata kaifuate mongozo wangu, fala yadhillu, hatakuwa ni mwenye kupotea wala yashqa wala hatatabika. Asema Ibn Abbas radiyallahu anhu: Takafal Allah liman qara'a al-Qur'an. Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemdhaminia atakaisoma Qur'an kwa ufahamu wattaba ma fihi na akawa ni mwenye kufuata ndani ya Qur'an. Alla yadhilla fi dunya hatopotea hapa duniani wala yashqa fil akhira wala hatapata mashaka na taabu siku ya akhira Ambaye ataisoma Qur'an kufahamu na kani mwenye kushikamana Na kuja ndani yake basi hatopotea hapo ulimwenguni na wala hatohasirika siku ya kiyama asema shek faliltizamu bilkitabi sunna amrun wajib kujilazimisha na kujifungamanisha na Qur'an na Sunna ni jambo la wajibu wa ala anaduaati ila Allah subhanahu ay bihi inayatan adima na wapaswa duat Wawe ni wenye kujishughulisha nayo shughuli kubwa wa ayaj'aluhu nusba ayunihim. na wawe ni wenye kutizama na kuishughulikia siku zote na wakati wote maadamu wako katika uwanja wa dawa hii asli ya tisa asli ya 10 msingi kama alivyo sema yote ya ambokuwa yametangulia msingi wa kwanza ambakuwa anaehtimam na ina na btulab alilm alshar'i himma ya nabidi katika ilm alsharia wattafaquh fi aldin na kufahamu dini hiya rejale kadika katika hii asli ya. kwa ni ilm alshar' yachukuliwa kutokana na qur'an na sunna na ndipo ambako kwa kuna yafakuh fi aldin na asli ya pili alhirsu ala tatbiq alamal alislam wa kuitekeleza Uislamu kimatendo haiwi ila kwa kutizama Qur'an na Sunna kadhalika Wa aslu ad-da'wa ila Allah ta'ala ala basira watu wa kulingania kwa Allah subhana wa ta'ala ala basira kwa ilimu haitokuwa ilimu ila ilimu iliyokuwa katika Qur'an na Sunna mtume sallallahu alayhi wasallama na mfumo wa da'wa alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ame bainisha yarejelea katika msingi huo wa 10. Na msingi wa 4, bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Wa wow, kuipa umuhimu akida ya wema walotangulia. Hiyo akida yachukuliwa kutoka mana Qur'an na kutoka mana sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Na msingi wa 5, al-ihtimamu bi sunan 'ala al-amal biha wad-da'wati dhalika Kulingania sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kadhalika yeredilea katika msingi Asadis, wa. 10 asadis alirtibatul wathiq bi sunna kufungamana na ulamaa wa sunna hii yarejelea kwani kuifahamu qur'an ufahamu sahih na kuijua sunna mtume صلى sala wa عليه وسلم ni jambo ambalo imekuwa ikipokezana jilan anjilin wanachuoni na watakaokuja baadao kwa hivyo kadhalika yarejelea wa qur'an na sunna itahitajia wanachoni ambokuo mifahamu na wala mtu hawezi akisoma mwenyewe akawa ni mwenye kufahamu pasina kupata mwenye kumfunza asli ya saba, alibtiadu anil hizbiyat wal jamaa'at pamoja na asli ya tisa, munabadhatu ahli al wa minhum yote yafungamana na jinsi ya kuamiliana na mukhalifin katika jamaat na muqtadi'a Qur'an na sunna inazo nusus nyingi ambazo kuwa zimekuja katika kuamiliana na mushrikin na kaafirin na munaafikin na hivyo hivyo al-mubtadi'a <coughs> na asli ya 8 iltizamuna bi ma alihi al-kitabu wa sunna wa ijma al umma fi muamalati aymatna wa hukamina kuhusiana na jinsi ya kuamiliana na hukam yani viongozi khususan, baina ya watu wote hilo limekuja ufafanuzi wake katika Qur'an na katika sunna جنسياني يعني missingote hii 10 9 za rejelea katika msingi wa 10 ambokuwa ni al-intizam bilkitabu wasunna fi kulli shu'unina wa الله tukiwa sema al-sheikh Allah yarhamuna wa iyyahu famin ad-du'at walil'asaf man yuqaddimu hawahu wa ra'yahu ala al-kitabi llahi wa Chasikitisha kuwa baadhi ya du'at ni wenye kutanguliza hawa za nafsi zao na ra'i ambayo kuwa wanayo mbele ya Qur'an na sunna. wa in kana yusami hadha hawa au hadha al-ra'i musamma akhar hata kama atakuwa ni mwenye kuipa jina hiyo ra'i au hiyo hawa jina nyingine walakin tapata kuwa aitanguliza mbele ya Qur'an na Sunnah liyubarrir rabihi hadhihi al Ataipa jina nyingineo ambokuo siyo jina yake asili ili au ni mwenye kufanya tabrir. kuipendekezesha na hiyo mukhalafa fa inna hadhihi tasmiya la tusmina wa la min ju'a kule kubadilisha jina si yenye kutesheleza haiwezi kushibisha wala ku kinaisha kutokana na njaa la tamfa usha inda allah Hainufaishi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote lina alasma la tugayiru hakika almusammayat kwa kuwa majina tu hayawezi yakabadilisha hakika wa jambo hapa sheikh ali rahmatullah atanabaini kuwa baadhi ya watu washaletambua njia sahihi ya haki kushikamana na Qur'an na sunna lakini wanazo hial ambazo kuwa kutumia katika mambo yao wakayapa majina kuwa ya yafanana ya kisheria walakin ni mukhalafa yakhalifiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na khalifiana na Qur'an uh, cha Allah subhanahu wa ta'ala wakaita ni undugu, au wakaita ni da'wa ila alkhuruj uh, uh, fi sabili Allah nam wal ukhuwah na mengineyo katika majina mambo kuwa yaonekana kuwa yakifiana na sheria walakin uhakika wake inapowekwa katika mizani ya Qur'an na Sunna yapatikana kuwa iko kinyume na Qur'an na Sunna kwa hivyo kubadilisha jina au kujipa jina ambalokuwa ni jina sharifu jina tukufu Haliwi lenye kubadilisha uhakika upotofu, kuwa, wa upotofu ambao kuwa wanao faladheena ja'aluna maslahata dawa mu'aridata lilkitabi wasunna wale ambao kuwa wafanya kuwa masilahi ya da'wa yenye kupingana na Qur'an na Sunnah fayukaddimuna ha nususi kitabu wa sunnah Wakawa watanguliza hiyo maslaha kuwa wameiona mbele ya Qur'an na Sunnah kuwa haitambui maslaha hiyo haulaika dallu sawa asabil sabil hawa wamepotea njia na wakafikia njia ambokuo ni mbovu mathalan kuna ambao kwa sema kuwa kasaid au anashid ni mambo ni vitu ambavyokuwa ni kulainisha nyoyo za watu na kuorejesha katika dini yao. Il kuwa anashid ni jambo ambalokuwa halikutumika katika katika daawa si wasiri ambokuwa wametumia wanachuoni na salafu sale katika kulingania kwa Allah Subhanahu wa taala bali ni njia ambokuwa kama ilivyotangulia kauli ya Sheikh ul Ibn ni jambo ambalokuwa limezuliwa katika dini na sufi wanalitumia ili kulainisha nyuo za watu wakitaka kuwavutia katika dini walakin kwa jambo ambaloakuwa hali afikiani na Qur'an wala yamtume, aleyhi, wa na sunna mtume sallallahu alaihi wasallam kisha sima rahmatullahi wa wemma yafalunahu na katika yale ambayo wanayafanya wakiukaji na wapotofu anna man nawaahum wa adahum wa kashafa ma yantawuna alayhi min albatil ko ambaye atawafanyi atawafanyia wadui na kwa yale ambayo kuwa wanayaficha watu ambao kwa wanazoficha yujawizuna liiftiraa alay wa ilsaqu attaham bihi wanajuzisha na kupasisha na kumzulia uongo na kumzulia au kumtuhumu kwa uongo ambaye atakuwa ni mwenye kuwatanabahisha tanabahisha au kutanabaisha watu kutokana nao tunakuwatahadharisha kutokana nao basi waona kuwa ya juzu kumzulia uongo na kumpandikiza tuham Liana anna fi dhalika indahum wa fi maslahatu lidda'wah wa kuwa kule kuzua uongo na kumtuhumu yule mwenye kutahadharisha ni katika maslahi kubwa ya dawa zao na hiyo ni kinyume na dini wala yatabiruna biqauli allahi subhanahu wa ta'ala wala hawzingati kauli Allah subhanahu wa ta'ala wal na yu'dhuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasab buhtana wa ithma na wale wenye kuaudhi umini wa kiume na wakike pasina madambi walochuma yani pasina kosa yoyote fa kadhtamul buhtana wa ithmun bina haa wamebebeke Wamejibebesha na uongo na madambi ambokuwa ni awazi ya la yatabiruna bihadhi alaya hawaizingatii hii aya yenye kukemea kuzua uongo na kutuhumu pasi na hoja lina dawa indahu muqaddam wanaona kuwa maslahi ya da'wa yao ndiyo yenye kutangulizwa hata kama aya na nusus zitakuja kukemea hilo jambo lao walakin wanaona kuwa da'wa da'wa yao ni yenye kutangulizwa maslahi yake Hii ni mfano wa pili ya mambo ambokuwa wanayafanya wapotofu na waw, na huko kidai kuwa maslahi ya dawa yatangulizwa hiyo maslahi haifikiana na Qur'an wala sunna. asema Sheikh Allah yarhamuhu fahada qata' hii ni kosa tupu wa dalalu mubin na upotofu ule wazi yajibu ala man talabba sabihi an yatuba ila Allah subhanahu atakiwa alojivika hilo au ni mwenye kumtubia Allah subhanahu wa ta'ala wa ayarji ilayhi na amrijilay Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba fa innal ladhi huwa alayhi dalalun mubinun wa jurmun shani hilo jambo ambaloikuwa yumo ndani yake ni upotofu wa wazi na dhambi ilokuwa mbaya Wahua huwa ladhi kadahadhara minhu salafu andharu minhu na jambo ambaloikuwa wema walotangulia wametahadharisha kutokana nayo wa huwa fil haqiqati imtidadu li na badahum salaf na hiyo mtindo au mwenendo ni katika uendelezi wa manhaji ya ashabu rai ambao kwa salafu salih ridwanullahi alayhim waliwatupilia mbali wadarat bainahum wa salafi ma'arikun tawhina na ikatokea vita vikubwa baina salaf na wale walio katika upotofu yaani kulipokuwa na vita vikali baina salafus salih radhiyallahu anhum na Wale walenye kuzua katika dini kama ilivyotangulia katika mlango Watisa 9 hata nasallallahu subhanahu hata nasallallahu subhanahu wa ta'ala ahl sunnati alayhim mpaka Allah subhanahu wa ta'ala nusuru ahl sunna didiya uh, ashabur ra'yi wadahaballahu batilahum na Allah subhanahu wa ta'ala Akali mwenye kuivunja batili yao falillahi walmina Hapa sheikh Allah yafadahu Allah yarahmahu ataje kuwa Hata salafu salih ridwanullahi alayhim wa na Qur'an na Sunnah hawakukubali kuwa uslub au wasila ambokuwa hayafikiani na Qur'an na sunna au maslahi ambokuwa haiafikiani na Qur'an na Sunnah iwe ni yenye kutangulizwa bali walipigana vikali na yote ambekuwa atafanya hivyo kisha sema Sheikh Allah ya Allah yarhamana wa yahu wa mimma yanbaghi yulamu anna adama tahkim alkitabu wa sunna fi kulli shuun wal -ahuali. kule kutumia kuto au kutoitumia Qur'an na sunna katika kila jambo la maisha na kila hali yanjum'u anhu min al adrari wal mafasid al au yatokeza ni sababu ya kutokeza madarra na mafasid nyingi sana kule kututumia Qur'an na Sunna katika maisha nzima ni sababu ya madhara makubwa na mafasid nyingi kutokea na hayo yankuja katika maneno wa kadaddad al imamu Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi baada ya hizi yankuja katika maneno ya Mwanachoni Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi ametaja baadhi ya hayo mafasid na madhara wa وهذه الاثار المدمره فاهسن احسن الله اليه اكتaje kwa uzuri mwezimu subhanahu wa ta'ala am fanyie uzuri naye idhi yakulu fi kitabil fawaid asema katika kitabu chake al fawaid lamma aqrab an nas an wa sunna wal muhakamati laihima pindi watu walipo ipanyongo qur'an na sunna na haa hakurudia kuchukua hukumu kutoka maneno huatakadu adam aliktifai bihima na wakaitakidi kuwa haitoshelezi kutegemea Qur'an na Sunna wa adlu ila al-ara'i wal-qiyas wal-istihsan wa wa ni wenye kuendea maneno ara' za wanachoni wao na kiyas na istihsan na aqwali shuyukh aradalahum min dalika fasadun Fi fitra ilikuwa ni sababu ya fitra yao salim kuwa ni yenye kuharibika na kuzorota walipotanguliza rai na maneno ya mashaikh wao na qiyas na istihsan wakaacha Qur'an na Sunna ambayo kwa imehukumia katika jambo lao ikawa ni sababu ya fitra yao na, na uh, maumbile yao salim ikawa ni kuharibika ya kwanza Wadhulmatum fi kulubihim na ikawa yakun sababu ya giza kuingia katika mioyo yao wa qadarum fi afhamihim na ufahamu wao ukawa ni mbovu wamahkun fi uqulihim na zao zikawa zenye kufutwa ikawa hawana akili wa amatu hadhihi umur na mambo haya ambayo kwa waliachagua na kuyachukua. kinyume na Qur'an na sunna ikawatia upofu wasione njia sawa وغلبت عليهم Raba ربا فيها الصغير. na ikawa ni yenye kukita na kuenae mpaka wadogo wao wakawa ni wenye kuinukia upotofu huo و هارم عليهم na wakubwa wao wakawa ni wenye kuzeeka katika hilo falami yarau munkaran mpaka ikawa hawaoni kuwa jambo lao hilo ni munkar bali waliona kuwa ni haki na sawab fa jaatuhum dawlatun qamat fiha halbida makam sunan mpaka ikaja zama ya dola ambakuwa ikasimamisha bid'a a, sehemu ya sunna ikawa bid'a yonekana ndiyo sunna na sunna ikawa bid'a wan makama al-aql na ikakuwa nafsi matamanio ya nafsi sehemu ya kutumia akili Walhawa makamu rushni na hawa ya nafsi ikasimamishwa sehemu ya uongofu wa quran na sunna wa makama dalalu Na upotofu, huda sehemu ya uongofu ikawa upotofu, ndambo ambokuume enea walmunkaru maqam al na munkar ma'ufu yakawa yamewekwa sehemu ya mema waljahlu makama jahlu na ujinga ukachukua sehemu ya ilimu, wa al makama maqam na riya' ikayekwa sehemu ya ikhlas Wal makama مقام na نباطل ikachukua sehemu ya hak wal makama makam sidqi na hivyo hivyo uongo ikachukua sehemu ya kusema kweli wal mulaha natu tu makama nasiha na kutendekeza nam kwa upotofu sehemu ya kusema kweli na kubainisha Wadhulmu makama makam na udhalimu kasimamishwa sehemu ya uadilifu وصارت الدوله والغلبة Ikawa utawala na dola ni ya mambo ambako kuwa ni mukhalafat wa ahluha humul musharu ilayhim na wenye kufanya hayo ndio wenye kuashiriwa na, na kutajwa kuwa wao ndiyo watu wakana tukabla taqabla dhalika liabdadiha au kana ahluha humul musharu ilayhim na ilikuwa kabla ya hivyo ilikuwa ni dhidi yao bali walikuwa watu wa haki ndio wenye kuashiriwa kuwa ndio watu wasaao maneno haya amboku haya kana kwamba alikuwa katika zama hizi ambazo kuwa tuko fa idhara ait daulatu hadihi umuru qad aqbalat asema sheikh, asema ibn al pindi utakapoona utawala ya mambo haya ya mukhalafat na upotofu ime imeelekea kuja warayatu kad nusibat na bendera zake zimenyanyuliwa juu wa juyushuha kad na majeshi ya upotofu wamepanda farasi zao na vyombo vyao fa batnul ardi wallahi khairu min dhahriha asema utumbo wa ardi ni bora kuliko mgongo wake ya yani mtu kuwa maiti katika ardi ni bora kuliko awe ni mtu hai atembea wa khairu min suhuli na kupanda majabali au vichwa vya majabali ni bora mtchukua kule kuliko awe katika ardhi tambarare pamoja na watu wa mukhalatatu luhush wa min mukhalatati an na mtu kuingiliana na wanyama ni bora kuliko ee kuingiliana na kuchanganyikana na watu. Yaani pindi dola ya batuli ndiyo ambayo kwa itakuwa imechukua hatamu ya kutawala kila jambo na ikaonekana kuwa ndiyo sawa na haki haina sehemu katika jamii. Basi mtu kujitenga na mtu kuishi na wanyama wanyama hatari na katika mitu ni bora kuliko yeye kutangamana na watu katika hali zao. Mambo haya ambayo kwa ndiyo ndio ambayo kwa hivi leo hii ambayo mathalan aenda uchi ndio ambayo kuonekana amestaarabika na mwenye kujivika na amna kujisitiri aonekana kuwa huyu amezubaa ambayo ni dhulimu anyanganyana aonekana huu ndiye mwenye akili na ndiye mwenye mwenye hila ama yule ambekuwa amedhulumika na hati yake kapotea katika dhulma aonekano huyu amezubaa na ndivyo hali imebadilika batul imekuwa sehemu ya haki na haki yaonekano kuwa si chochote bali wenye haki uonekano kuwa ni watu wenye kuleta matatizo kubaina ya watu wallahu musta'an asema Sheikh Abdus Salam rahmatullahi alayhi fwal ala du'ati lillahi subhanahu wa ta'ala wajibu du'ati kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa yalzam alkitab wa sunnah fi jami'i hawalihim wa na qur'an na sunna katika hali zao zote lianna wa sunna fi aliltizami bilkitab wa sunnah khairan adhiman fi ad wa dunya kwa kuwa katika kushkamana na qur'an na sunna kuna khairu kubwa katika dini na katika dunya walidhalika fa inas sahaba radhiyallahu anhum lamma anzalallahu azza wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu Yuhasibkum billah ndiposa masuhaba radiyallahu anhum ilipotereamka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tubdu ma fi anfusikum nam kudhhirisha lil katika nafsi zenyu au tukhfuhu au mkawani wenye kufificha yuhasibkum billah Allah subhanahu wa ta'ala Atawahisabuni kwa yoyote Shaka dhalika alaihim jambu hilo nzito kwao wa ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa kam jiliya mtume sallallahu alayhi wasallam faqalu ya rasulallah wa qasama ayy mtume wa allah kulifna minal al amali ma natik tulikalifishwa kufanya mambo ambayo kwa tuweza kuyafanya as sala wal jihad was was yote haya tulikuwa tuweza kuyafanya Wakadu qad unzilat alika al aya. alaya wa la natikha walakin umateramshiwa hi aya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhaha yahasibukum billah am kuwa hatuwezi lan tuqwa hatuwezi kwa kuwa mambo yetu ya siri endapo tutakuwa ni wenye kuhesabiwa Kwayo hayo hatuwezi qala lahum rasulullah mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia kwa kuali, kwa aliwaza aturiduna an kama qala ahlul kitabi min qablikum je kusema kama walivyosema ahli mayahudi na manasara kabla yenu yenyewe sami'na wa aswaina walisema tumesikia na tunaasi jemu mwataka kusema kama walivyosema ahli alkitabu yani mkakataa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala bal qulu bali semeni wa atuana, tumesikia na tunatii ghufrana karbana wa ilaykal maseer tokuomba magfira e moda wetu na kokwewe tutarejelea Mtume sallallahu alayhi wasallam akao ni mwenye kuwakataza kufuata mwenendo wa ahli kitabu bali akawabainishia njia ambayo watafuata Falama kala dhalika ashabah radhiyallahu tabarakata tabaraka, tabaraka ta ala anhum na pindi masahaba allahu anhum walipomuitikia mtume sallallahu alayhi wasallam na akasema alivyowafunza khaffafa Allah anhum Allah subhana wa taala akawaletea wepesi Anzala la ta'ala akateremsha kauli yake la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi illa kadri kuwa nafsi itaweza kutekeleza Ikawa ni takhfifu kama sahaba radhiyallahu anhum pindi walipoitikia mwito wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuslimu amri famana hakama alkitabu wa sunna ja'al Allahu lahu min kulli ahamm faraja Yule ataichukulia Qur'an na Sunna kuhukumu katika maisha yake basi Mwenyezi subhana wa Ta'ala atajaalia nam faraja katika kila dhiki ambu kuwa haipata wa min kulli dhiikin makraja atapata faraja na kutokana na kila dhiki ambu kuwa haipata na kutokamana na kila huzuni ambayoakuwa inamfika Asema Sheikh wa mimma ya ayushara bihi na ambacho kwa kadhalika yatakiwa kitanabahishwe ulaika alladheena yunkiruuna ala alhukama tahkeemihum alqawanin alwadhi'iyyah qawlan biquwa wanawakemea viongozi au watawala wenye kuhukumu kwa kanuni na wadhi'iyyah Anna hum aydan yahkumuna ghayra shari'i allahi subhanahu wa ta'ala fi mu'amalatihim wa fi tasarrufatihim wanapoawakimea viongozi kwa kosa ambokuwa wanalifanya wajue kuwa nao kadhalika wanahukumu katika maisha yao isokuwa sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala asema Sheikh la aqulu yahkumuna ghaira shari'i Allah fi jami'i dhalika asema kuwa sisemi kuwa wanahukumu katika maisha yao yote isokuwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala walakin la ubaligh in kutu. lakin siwe, siwe mwenye kubaligisha au kufanya kuwa ni jambo la, la urefu ninaposema fi kathiri min umurihim yani siti na uh, ziada ninaposema kuwa wafanya hilo katika mengi ya mambo yao watu wengine asema sheikh au kuwa wanasihi ambapo kuwa wanawalaumu mahukam katika kutumia kawanini nini asema nao kadhalika katika mambo mengi ya maisha yao ni wenye kutumia Nam, kufanya kinyume na hukumu ya Allah Subhanahu wa ta'ala fanyat fi anfusihim yatakiwa umje Allah Subhanahu wa ta'ala wao mwanzo katika nafsi zao walansifu waliyuhasibu na wao wadilifu na wajihesabu nafsi zao kabla ya ayuhasibu kabla ya kuhesabu wenzao wa billahi hapa akitimisha ash-shaykh rahmatullahi alayhi baada ya kutaja himsingi ya kumi ambokuwa ndio msingi ya yote na ilo juu yake kila ambacho kuwa ahli sunna wal jamaa adduatu salafia Wanakifanya kifanya nayo ni alquran wa sunna alintizamu biha kushikamana na quran na sunna kwa ufahamu uliokuwa sahihi Amal wa amalan wa amlan wa tatbikan fi alhayat wanaitumia kiilimu na katika matendo yao warejelea quran na sunna Kinyume na vikundi vingi kuwa viko katika sahati dawa. Na viadai kushikamana na Qur'an na Sunna au vinadai kuwa waoni katika ahli sunna na ila hali hawajifuata mwongozo wa Qur'an na Sunna lau wangekuwa ni wenye kufuata mwongozo uliokuja katika Qur'an na mwongozo wa Sunna na wakafahamu kwa kujelimisha na kuketi na wanachoona kuwa wana ufahamu sahihi wa dini basi tafarruk baina watu ingekuwa chache au ingeadimika bali ingekuwa ni yenye kuondoka tofauti iliyokuwa na ikhtilafu zilizokuwa baina watu ikhtilafu mkubwa kama alivyosema sallallahu alayhi inna innama ya'ish minkum fasaira ihtilafan atuona yule ambaye taishi baina yenyu tofauti ulokuwa mkubwa baina watu lau watu angerejelea Qur'an na Sunna basi tofauti hizo Zingekuwa zenye kuadimika bali mtume sallallahu alayhi sallama ametoa dawa ya ugonjwa huu wa kutofautiana fa bi, bisunnati wa katika hiyo hadith akawa ni mwenye kuhimiza na kuamrisha watu shikamani na, kita, na suna ya Mtume sallallahu alayhi na sunna ya khulafa'ir rashidin kwani ni dawa na tatuo ya kila ambalokuwa na wafika wa islamu wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hii ndo hitam na mwisho wa kuisoma hii risala tuombe allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu katika dini yake na atuonyeshe njia ya haki tuwe ni wenye kuifuata na atuonyeshe iliyokuwa ya batil tuweze kuyapuka, Inna innahu waliyadhalik walqadiru alayhi صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم